דברי הימים ב', פרק ט"ז בשנת שלושים ושש למלכות עשה, עלה בעשה מלך ישראל על יהודה. ויבן את הרמה לבלתי ט' יוצא וו לאשה מלך יהודה. ויוצא עשה כסף וזהב מאוצרות בית אדוני ובית המלך. וישלח אל בן הדד מלך ארם היושב בדרמסק לאמור. ברית בני וביניך, ובין אבי ובין אביך. הנה שלחתי לך כסף וזהר. לך, הפר בריתך את בעשה מלך ישראל, ויעלה מעלי. וישמע בן הדד אל המלך עשה, וישלח את שרי החיילים אשר לו אל ערי ישראל. ויקו את עיון ואת דן ואת אבל מים, ואת כל מסכנות ערי נפתלי. ויהי כשמוע בעשה, ויחדל מבנות את הרמה, וישבת את מלאכתו. ועשה המלך לקח את כל יהודה, ויסעו את אבני הרמה ואת עציה, אשר בנה בעשה. ויבן בהם את גבע ואת המצפה. ובעת ההיא בא חנני הרואה אל עשה מלך יהודה, ויאמר אליו. בהישענך <אז> על מלך ארם, ולא נשענת על אדוני אלוהיך? על כן נמלט חיל מלך ארם מידיך. הלו הכושים והלובים היו לחי לרוב, לרכב ולפרשים להרבה מאוד, ובהישענך על אדוני נתנם בידיך. כי אדוני עיניו משוטטות בכל הארץ, להתחזק עם לבבם שלם אליו, נסכלת על זאת, כי מעתה יש עמך מלחמות. ויכעס עשה אל הרועה. ויתנהו בית המהפכת, כי בזעף אמו על זאת, וירצץ אסע מן העם בעת ההיא. והנה, דברי אסע הראשונים והאחרונים, הינם כתובים על ספר המלכים ליהודה וישראל. ויחלה אסע בשנת שלושים ותשע למלכותו ברגליו, עד למעלה חוליו, וגם בחוליו לא דרש את אדוני, כי ברופאים. וישקב אסע עם אבותיו. וימות בשנת ארבעים ואחת למולכו. ויקברוהו בקברותיו אשר קרא לו בעיר דוד, וישכבוהו במשקב, אשר מילא בסמים וזמים, מרוככים במרקחת מעשה, וישרפו לו שרפה גדולה עד למאוד.